чого лише юрист середнього класу з будинком у зеленому передмісті, машиною перед воротами і газонокосаркою в гаражі. Поки що усе, що ти мені розповідав, мало сенс. Насправді, більшість того, що я від тебе почув, має здоровий глузд, хоча я знаю, що здоровий глузд – це все, що завгодно, тільки не те, що загально прийнято у наш час. Однак мушу сказати тобі, що у мене виникли деякі складнощі з поняттям «кайдзен» та вдосконаленням свого внутрішнього світу. Про що саме ми зараз говоримо? Джулія не забарився з відповіддю у нашому суспільстві. Ми всі занадто часто тавруємо необізнаність слабкістю однак, люди, які визнають відсутність знань і прагнуть їх отримати, знаходять шлях до просвітлення раніше за інших. Твоє запитання щире і доводить мені, що ти відкритий для нових ідей. Зміни – це найпотужніша сила у сучасному суспільстві. Більшість людей бояться змін, а мудрі люди максимально їх використовують. Ось що говориться про розум початківця у традиції дзен. Ті, у кого розум відкритий для нових знань, ті, чи чаші порожні, завжди прямують до вищих рівнів досягнень і самореалізації. Ніколи не бійся задавати навіть прості запитання. Запитання – це найбільш ефективний метод отримання знань. Дякую, але я все ще не розібрався з ідеєю Кайдзен. Коли я говорю про покращення твого внутрішнього світу, я просто маю на увазі самовдосконалення і особистісний розвиток, і це найкраще, що ти можеш для себе зробити. Тобі може здатися, що ти занадто зайнятий, щоб витрачати час на роботу над собою. Це було б дуже великою помилкою. Бачиш, якщо ти знайдеш час, щоб виховати в собі міцний характер дисципліну, енергію, силу та оптимізм, ти зможеш робити і отримувати усе, що завгодно у своєму зовнішньому світі. Якщо ти виховаєш у собі глибоке відчуття віри у свої здібності та непохитний дух, нічого не завадить тобі досягнути успіху в усіх твоїх пошуках і жити корисним життям. «Знайди час, щоб зайнятися вдосконаленням своєї свідомості, потурбуватися про своє тіло та випликати свою душу, і ти отримаєш можливість наповнити своє життя сенсом та енергією». Багато років тому Епіктет сказав, «Вільний лише той, хто пан самому собі». «Значить, кайдзен – це насправді дуже практичне знання». «Дуже. Подумай про це, Джоне». «Як може людина керувати корпорацією, якщо вона не може керувати навіть собою? Як ти можеш піклуватися про сім'ю, якщо не навчився піклуватися про себе? Як ти можеш творити добро, якщо навіть не почуваєшся добре? Розумієш, про що я говорю?» Я кивнув у повній згоді. Саме тут я вперше серйозно задумався над важливістю самоудосконалення. Я завжди вважав усіх тих людей, які читають у метро книжки з назвами типу «Сила позитивного мислення чи «Мегажиття» дуже внохворими, які відчайдушно шукали якісь ліки, що могли б повернути їх назад до життя. Зараз я усвідомлюю, що ті, хто знайшли час на власний розвиток, були найсильнішими, і що лише через самовдосконалення людина може отримати надію покращити багатьох інших. Потім я почав думати про всі ті речі, які я міг би покращити. Мені дійсно стали б у пригоді додаткова енергія і міцне здоров'я, які, без сумніву, дасть мені робота над самим собою. Позбувшись свого важкого характеру і звички перебувати інших, я значно покращу свої стосунки з дружиною та дітьми. А стерши звичку непокоїтись, я досяг би умиротворення і глибокого щастя, яких шукав». Щоб більше я про це думав, то більше можливостей для покращень я бачив. Коли я почав усвідомлювати усі ці позитивні речі, які наповнять моє життя, після того, як я вдосконалю свої корисні звички, я прийшов у захват. Але я розумів, що Джуліан розповідав про щось більш значуще, ніж важливість щоденних вправ, здорової дієти та збалансованого стилю життя. Те, чому він навчився у Гімалаях, було значно глибшим і змістовнішим. Він говорив про те, як важливо зміцнювати силу характеру, розвивати свідоме мислення та жити з мужністю. Він розповів мені, що ці три атрибути приведуть не тільки до доброчинного життя, але й до життя сповненого досягнень, задоволення і внутрішнього умиротворення. Мужність – це якість, яку кожному слід виховувати в собі і яка в довгостроковій перспективі принесе високі дивіденди. Яке відношення має мужність до здатності мотивувати себе на досягнення та до особистісного розвитку? Поцікавився я в голос. Мужність дозволяє йти власним шляхом. Мужність дає можливість робити те, що ти хочеш, тому що ти знаєш, що це правильно. Мужність наділяє тебе самовладанням, щоб вистояти там, де інші зазнали неудачі. Нарешті рівень мужності у твоєму житті визначає рівень твоєї самореалізації. Мужність дає тобі можливість по-справжньому усвідомити усі ті прекрасні дива епопеї, якою є твоє життя. І люди, які займаються самовдосконаленням, володіють неймовірною мужністю. «Здається, я починаю розуміти, в чому сила роботи над собою. З чого мені слід почати?» Джуліан повернувся до своєї розмови з його романом, яка відбулася високо в горах, і запам'яталась йому неймовірно зоряною та прекрасною ніччю. «Спочатку мені також було важко розібратися у понятті «самовдосконалення». Врешті-решт я був впертим досвідченим юристом, який пройшов школу Гарварда, і в мене не було часу на новомодні теорії, які нав'язували мені недбало причесані люди, що тинялися в аеропортах. Я помилявся. Це була обмеженість мислення, яка усі ті роки стримувала моє життя більше я слухав йога Романа і роздумував над болем і стражданнями мого колишнього світу, то більше я схвалював філософію Кайдзен і постійне та неупинне збагачення розуму тіла та душі», – заявив Джуліан. Чому останнім часом я так багато чую про свідомість тіла та душу? Здається, що разу, як я вмикаю телевізор, хтось обов'язково згадує про них. Це тріця твоїх людських здібностей. Розвиток розумових здібностей без розвитку фізичних буде безплідною перемогою. Досягнувши максимального рівня можливостей свідомості і тіла, але не виховавши душу, ти відчув безпустошення і незадоволення. Але якщо ти використаєш свою енергію на вивільнення повного потенціалу усіх трьох твоїх людських здібностей, ти відчуєш божественне захоплення просвітленого життя. «Ти сильно схвилював мене, друже?» «Що ж до твого запитання стосовно того, з чого тобі краще почати, я обіцяю, що за кілька хвилин розповім тобі про деякі древні, але дієві техніки. Та спочатку я хочу навести тобі наочний приклад. Прийми упор лежачі!» «От тобі на Джуліан став сержантом зі строєвої підготовки», – подумав я. «Але цікавість і бажання залишити свою чашу порожньою змусили мене підкоритися». Тепер відіжмися кілька разів, скільки зможеш. Не зупиняйся, поки не будеш насправді впевнений, що більше не можеш. Я ледве впорався з завданням. Моє 100-кілограмове тіло не звикло до навантажень, що перевищують похід до найближчого Макдональдса з дітьми чи блукання полем для гольфа з моїми партнерами по бізнесу. Перші 15 віджимань були справжньою агонією. Спека тієї літньої ночі лише посилювала мій дискомфорт, і я почав рясно пітніти. Однак я був налаштований не виявляти жодних ознак слабкості і продовжував, доки моє марнославство не почало здавати позиції разом із моїми руками. На двадцять третьому віджиманні я здався. «Більше не можу, Джуліана, це мене вбиває! Що ти намагаєшся цим довести?» «Ти впевнений, що більше не можеш?» «Впевнений?» «Дай мені передихнути. Єдиний урок, який я із цього одержав, я тепер знаю, що потрібно зробити, щоб викликати серцевий напад. Відіжмись ще десять разів, а потім можеш відпочити», – наказав Джуліан. «Та ти жартуєш». Але я продовжив. Один, два, п'ять, вісім і нарешті десять. Я лежав на підлозі повністю виснажений». «Я прийшов саме таке випробування із Йогом Романом тієї ночі, коли він розповів мені про незвичайну притчу», – сказав Джуліан. «Він розповів мені, що Біль – це чудовий вчитель». «Чому може навчити подібне випробування?» – запитав я, ледве переводячи дух. Йог Роман і всі інші мудреці Сівани вважають, що найбільших змін люди зазнають тоді, коли потрапляють у зону невідомого». Добре, але як це пов'язано з моїми віджиманнями? Після того, як ти віджався 23 рази, ти сказав мені, що більше не можеш, що це межа твоїх можливостей. Але коли я змусив тебе віджиматися далі, ти спромігся ще на 10 віджимань. У тебе були приховані можливості, і коли ти скористався ними, то отримав більше. Коли я був учнем йога Романа, він пояснив мені фундаментальну істину. Єдині обмеження в твоєму житті – це ті, які ти встановлюєш сам. Коли ти наважишся вийти зі своєї зони комфорту і дослідити незвідане, то почнеш вивільняти свій справжній людський потенціал. Це перший крок до володіння собою та контролю над усіма іншими ситуаціями в твоєму житті. Коли ти вириваєшся за свої межі, ось як щойно під час цієї маленької демонстрації – «Ти розблоковуєш розумові та фізичні резерви, про існування яких навіть не здогадувався?» «Вражаюче», – сказав я. «Хоча я недавно прочитав у книзі, що пересічна людина використовує лише крихітну частину своїх можливостей. Цікаво, чого ми могли б досягти, якби почали використовувати весь потенціал наших здібностей?» Джуліан відчув себе на коні. «Практикує мистецтво кайдзен щодня із наполегливістю». «Працюй над вдосконаленням своєї свідомості і тіла». Плекай свою душу. Роби ті речі, яких ти боїшся. Почни жити з нестримною енергією та безмежним ентузіазмом. Милуйся сходом сонця. Танцюй під дощем. Будь тією людиною, якою ти мріяв бути. Роби те, що ти завжди хотів робити, але не робив, тому що уселив собі думку, що ти занадто молодий, занадто старий, занадто багатий чи занадто бідний. Будь готовий жити піднесеним, активним життям. На сході кажуть, що щастя фортунить підготовленій свідомості, а я вважаю, що життя фортунить підготовленим умам. Джуліан продовжив свою пристрасну розповідь. Визнач, що тягне тебе назад. Можливо, ти боїшся виступати на людях, чи у тебе проблеми із взаємовідносинами. Тобі не вистачає позитивного ставлення, чи ти потребуєш більше енергії. Склади список своїх слабких сторін. Задоволені життям люди мізкують значно більше за інших. Знайди час, щоб подумати над тим, що може стояти на перешкоді до такого життя, якого ти насправді прагнеш і яке ти знаєш, ти можеш мати. Як тільки ти визначиш свої слабкості, наступним кроком буде повернутися до них обличчям і атакувати свої страхи. Якщо ти боїшся публічних виступів, зголосись виступати із 20 промовами. Якщо ти боїшся почати нову справу чи розірвати відносини, які перестали тебе задовольняти, збери кожну часточку своєї внутрішньої рішучості і зроби це. Це може стати першим ковтком справжньої свободи за всі ці роки. Страх – це всього лише вигадане тобою чудовисько, негативний потік свідомості. Страх – це лише негативний потік свідомості? Мені подобається. Ти хочеш сказати, що всі мої страхи – це не більше, ніж уявні маленькі гремліни, які заполонили мою свідомість за усі ці роки? Саме так, Джоне. Щоразу, коли вони стримували тебе від якогось вчинку і піддавшись їм, ти підливав масло у вогонь. Але коли ти підкориш свої страхи, ти підкориш своє життя». Мені потрібен приклад. Звичайно. Візьмемо публічні виступи. Справу, яку більшість людей бояться більше, ніж смерть. Коли я був адвокатом, я знав юристів, які боялися навіть увійти до зали суду. Вони робили все, що завгодно. Навіть відмовлялися вести справи своїх постійних клієнтів, тільки б уникнути мук виступу у переповненій залі. Я теж таких бачив. Як ти гадаєш, вони вже народилися з цим страхом? Сподіваюсь, що ні. Поспостерігай за немовлям. У нього немає жодних обмежень. Його свідомість – це чудова панорама здібностей і можливостей. Якщо правильно розвивати свідомість малюка, вона виведе його до неймовірних висот. Заповнена негативом, вона у кращому разі призведе до формування посередності. Я хочу сказати, що будь-який досвід, чи то публічний виступ, або прохання начальника про підвищення, чи плавання у залитому сонцем озері, чи прогулянка по пляжу місячної ночі, не зможе, за своєю суттю, бути болісним або приємним. Таким його робить твоя свідомість. Цікаво. Немовля можна навчити сприймати славний сонячний день як похмурий, дитину можна навчити бачити у цуценяті злого звіра, дорослого можна навчити сприймати наркотик як приємний засіб розслаблення. Уся справа у правилах гри, чи не так? Точно. Те ж саме стосується страху. Страх – це умовна реакція, спустошуюча звичка, яка може легко споживати твою енергію, творчу силу й індивідуальність, якщо ти будеш недостатньо обережним. Коли страх підіймає свою бридку голову, швидко повали його в порох. Найкращий спосіб для цього – зробити те, чого ти боїшся. Зрозумій анатомію страху. Це твоє власне творіння, як і будь-яке інше, його так само легко знищити, як і звеличити. Методично вишукуй і знищуй кожен страх, який непомітно прослизнув у фортецю твоєї свідомості. Уже завдяки одному цьому можна досягти неймовірної впевненості, щастя і вмиротворення. «Чи може свідомість людини бути абсолютно безстрашною?» – запитав я. Хороше запитання. Моя відповідь – безсумнівне і наполегливе. Так. Кожен із мудреців Сівани був абсолютно безстрашним. Це було помітно за їхньою ходою. Це було помітно за їхніми розмовами. Це було видно в глибині їхніх очей. І, скажу тобі ще дещо, Джоне, що запитав я, вражений почутим? Я також безстрашний. Я знаю себе, і я прийшов до розуміння, що мій природний стан – це стан неприборканої сили та безмежного потенціалу. Просто вони були заблоковані усі ті роки зневаги до себе і неврівноваженого мислення. Скажу тобі ще одну річ. Стираючи страх зі своєї свідомості, ти починаєш виглядати молодшим і пащити здоров'ям. «Ага, відомий взаємозв'язок тіла і свідомості», – відповів я, сподіваючись приховати своє невігластво. «Так». Мудреці Сходу знали про це ще понад п'ять тисяч років тому. «Так що навряд чи це щось новомодне», – сказав він із широкою посмішкою, яка осяяла його обличчя. Мудреці розповіли мені про ще один дієвий принцип, про який я часто згадую. «Гадаю, він стане тобі у великій пригоді на твоєму шляху до мотивування себе на досягнення цілей і самовдосконалення». Цей принцип став моєю рушійною силою, коли я відчував, що починаю себе жаліти. Коротко він звучить так. Люди, які реалізують свої цілі, відрізняються від людей, які ніколи не жили натхненним життям тим, що вони роблять те, що менш розвинені люди не люблять робити. Навіть якщо також не отримують від цього задоволення. Насправді просвітлені люди – це ті, які щодня відчувають неймовірне щастя і готові відмовитися від швидкоплинного задоволення на користь довгочасного блаженства. Тому вони всерйоз борються зі своїми слабкими сторонами і страхами, навіть якщо заглиблення в зону невідомого приносить із собою відчуття дискомфорту. Вони вирішують жити мудрістю кайдзен, займаючись невтомним та безперервним самовдосконаленням у кожному аспекті. З часом речі, які колись здавались нездійсненними, стають легкими. Страхи, які раніше перешкоджали щастю, здоров'ю і процвітанню, на які вони заслуговували, розвіюються, як картковий будиночок у буревій. Тобто ти хочеш сказати, що перш ніж змінити своє життя, я мушу змінити себе? Так. Це як у старій історії, яку розповів мені мій улюблений викладач на юридичному факультеті. Одного вечора батько відпочивав за читанням газети після важкого робочого дня, а його син хотів гратися і набридав батькові, доки той нарешті не здався. Батько вирвав із газети малюнок земної кулі та порвав його на сотню крихітних клаптиків. «Ось, синку, давай, спробуй скласти їх разом», – сказав він, сподіваючись, що цього заняття вистачить хлопчику надовго, і він встигне дочитати газету. На його подив син повернувся через одну хвилину з ідеально складеним зображенням земної кулі. Вражений, батько запитав, як йому це вдалося. Син лагідно посміхнувся і сказав – Тату, на зворотній стороні земної кулі було зображення людини. Як тільки я склав людину, світ склався сам собою. Це чудова історія. Бачиш, Джона, наймудріші люди, яких я зустрічав від мудреців Сівану до моїх викладачів на Гарвардському юридичному факультеті, усі, здається, знали головну формулу щастя. Продовжуй, сказав я з ноткою нетерплячості. Саме це я вже казав раніше. Щастя досягається шляхом поступового здійснення гідної мети. Якщо ти робитимеш те, що тобі насправді подобається, то обов'язково відчуєш глибоке задоволення. Якщо для того, щоб стати щасливим, потрібно всього лише робити те, що тобі доуподоби, чому існує так багато нещасних людей? Справедливе зауваження, Джоне? Для того, щоб робити те, що ти любиш, навіть якщо це означає піти зі своєї роботи, щоб стати актором, або витрачати менше часу на неважливі речі, щоб присвятити більше часу більш значущим, потрібно бути досить мужнім. Для цього тобі доведеться вийти зі своєї зони комфорту. А зміни попервах завжди викликають відчуття дискомфорту. Зміни – це дещо більше, ніж невеликий ризик. Але разом з тим це найнадійніший спосіб зробити своє життя більш радісним. Як саме людині слід виховувати в собі мужність? Так само, як у тій історії. Як тільки ти збереш себе докупи, збереться і твій світ. Як тільки ти опануєш свою свідомість, тіло і душу, твоє життя магічним чином наповниться щастям і достатком. Але ти повинен щодня присвячувати певний час роботі над собою, навіть якщо це будуть всього лише 10 чи 15 хвилин. А що символізує той трьохметровий та 500-кілограмовий борець Сумо із притчі Йога Романа? Наш велетенський друг буде тобі постійним нагадуванням про силу Кайдзен, силу постійного самовдосконалення і прогресу. Всього лише за кілька годин Джуліан відкрив мені найбільш переконливу і вражаючу інформацію, яку мені коли-небудь доводилося чути. Я дізнався про магію власної свідомості та про скарбницю її потенціалу. Я навчився надзвичайно практичним технікам з досягнення спокою свідомості та зосередження її сили на своїх бажаннях і мріях. Я зрозумів, як важливо мати чітку мету в житті та ставити чіткі цілі для кожного аспекту особистого, професійного та духовного світу. Тепер мені відкривався вічний принцип самовладання – кайдзен. Як я можу практикувати мистецтво кайдзен? Я розповім тобі 10 древніх, але неймовірно ефективних ритуалів, які проведуть тебе дорогою особистого вдосконалення. Якщо ти застосовуватимеш їх щоденно, з вірою в їх користь, то спостерігатимеш вражаючі результати уже через місяць. Якщо ж ти продовжиш використовувати їх, зробивши ці техніки частиною своїх повсякденних справ, так, щоб вони перетворилися на звичку, то обов'язково досягнеш стану ідеального здоров'я, безмежної енергії, неминущого щастя і умиротворення. І нарешті ти реалізуєш своє божественне покликання, бо це твоє право з народження. Йограман поділився зі мною інформацією про ці десять ритуалів, беззастережно вірячи у їхню, як він казав, витонченість. «І я гадаю, ти погодишся, що мене можна назвати ходячим доказом їхньої дієвості. Я просто прошу тебе послухати те, що я розповім, і зробити свої висновки про результати». «Доленосні результати лише за тридцять днів?» – запитав я, не в змозі повірити. «Так». Натомість ти мусиш приділяти принаймні одну годину на день протягом 30 днів поспіль опрацюванню тих прийомів, про які я тобі зараз розповім. Це єдина жертва, на яку тобі доведеться піти. Але, будь ласка, не кажи мені, що в тебе немає часу на це. Але так і є, щиро відповів я. Моя юридична практика процвітає, я не можу для себе знайти навіть 10 хвилин не те, що цілу годину, Джуліане. Як я вже тобі казав, коли ти говориш, що у тебе немає часу на самовдосконалення, наприклад, на вдосконалення розуму чи на плекання духу, це все одно, що сказати, що у тебе немає часу зупинитися і заправити машину, бо ти дуже поспішаєш. Врешті-решт тобі доведеться це зробити. Справді? Справді. Як це? «Давай поясню це так». Ти дуже схожий на високошвидкісний гоночний автомобіль вартістю мільйони доларів, доглянутий і начинений останніми досягненнями техніки. О, дякую, Джуліана. Твій розум – це найбільше диво у всесвіті, а твоє тіло здатне на подвиги, які можуть здивувати тебе самого. Я за… Знаючи ціну цієї високошвидкісної дорогої машини, чи буде розумним ганяти на ній щодня на повній потужності, не роблячи зупинок для охолодження двигуна? Звичайно, ні. Добре, тоді чому ти не можеш знайти щодня трохи часу на свою особисту зупинку? Чому ти не зупиняєшся, щоб дати охолонути потужному двигуну твого розуму? Розумієш, до чого я веду? Знайти час, щоб відновити свої сили – це найважливіше з усього, що можна зробити. За іронією долі, якщо знайдеш час у своєму напруженому графіку для самовдосконалення та особистісного збагачення, ти значно покращиш свою продуктивність на роботі. Одна година на день протягом 30 днів – це все, що потрібно. Це магічна формула, яку я завжди шукав. Можливо, у свій час я виклав би за неї кілька мільйонів доларів, якби зрозумів її важливість. Я й не підозрював, що її можна отримати безкоштовно, як і усяке безцінне знання. Водночас ти мусиш бути дисциплінованим і застосовувати стратегії, з яких складається ця формула щоденно, з глибоким переконанням у їх цінності. Це немиттєва оборудка, якщо ти вже згодився – то це надовго. Що ти маєш на увазі? Витрачаючи одну годину на день, щоб розібратися в собі, ти безсумнівно отримаєш неймовірні результати наприкінці тридцятиденного строку, за умови, що ти все робитимеш правильно. Тобі знадобиться приблизно один місяць, щоб повністю укоренити нову звичку. Після цього строку стратегії та техніки, яким ти навчишся, стануть твоїм другим «я». Задача в тому, що ти мусиш продовжувати практикувати їх кожного дня, якщо хочеш і надалі отримувати результати. Логічно, погодився я. Джуліану безсумнівно вдалося розблокувати джерело особистої життєвої сили та внутрішньої безтурботності у своєму власному житті. По суті, його перетворення з хворобливого старіючого адвоката на сяючого енергійного філософа було прямо таки надприроднім. На ту мить я вирішив присвятити одну годину на день виконанню технік і прийомів, про які я щойно почув. Перш ніж намагатися змінити інших, що раніше було моїм звичайним заняттям, я вирішив попрацювати над собою. Можливо, я також міг би досягти такого ж перевтілення, як і Ментл. Без сумніву, це було варте спроби. Цієї ночі, сидячи на підлозі своєї захаращеної вітальні, я дізнався про те, що Джуліан назвав десятьма ритуалами осяйного життя. Деякі з них потребували певного зосередження з мого боку, інші можна було виконувати, не докладаючи жодних зусиль. Усі вони були захоплюючими і обіцяли багато неймовірних речей. Першу стратегію мудреці називають ритуалом осамітнення. Для її виконання просто включив в свій щоденний розклад обов'язковий період спокою. «Що ти маєш на увазі під періодом спокою?» «Це проміжок часу від 15 до 50 хвилин, протягом якого ти пізнаєш силу тиші та приходиш до розуміння того, ким ти насправді є», – пояснив Джуліан. «Щось на кшталт перерви для мого перегрітого двигуна?» – поцікавився я з легкою усмішкою. Це ти точно помітив. Тобі колись доводилось вирушати в довгу подорож зі своєю сім'єю. Звичайно, кожного літа ми їдемо на острови, щоб провести кілька тижнів з батьками Дженні. Добре, чи робиш ти зупинки під час такої подорожі? Так, щоб перекусити або подрімати, якщо я відчуваю сонливість після того, як шість годин поспіль терпів вовтузіння своїх дітлахів на задньому сидінні. Добре. Тоді сприймає ритуал усамітнення як зупинку для відпочинку душі. Його мета – самооновлення, і досягти цього можна, побувши на самоті, загорнувшись у прекрасне простирадло тиші. А що такого особливого в тиші? Хороше запитання. Усамітнення та спокій відновлюють зв'язок між собою та твоїм творчим джерелом і вивільняють безмежний розум у Всесвіту. Розумієш, Джоне, розум схожий на озеро. У нашому хаотичному світі свідомість більшості людей неспокійна. Ми сповнені внутрішнього хвилювання. Однак якщо просто знаходити щодня час на те, щоб спокійно побути у тиші, озеро нашої свідомості стане гладеньким, як дзеркало. Цей внутрішній спокій приносить із собою безліч переваг, включаючи глибоке відчуття благополуччя та безмежної енергії. Ти навіть почнеш краще спати і насолоджуватимешся оновленим відчуттям рівноваги у своїх повсякденних справах. Де я маю бути під час цього періоду спокою? Теоретично ти можеш знаходитися де завгодно, від твоєї спальні до твого кабінету. Головне – знайти місце насправді спокійне і красиве. А яким боком у це рівняння вписується краса? Прекрасні образи розгладжують забігану душу, пояснив Джуліан із глибоким вдихом. Букет троянд чи просто один нарцис справлять надзвичайно цілющий вплив на твої чуття і принесуть неймовірне розслаблення. В ідеалі тобі слід насолоджуватися такою красою в місці, яке стане святилищем твого «я». Це ще що таке? По суті, це місце, яке стане твоєю секретною схованкою для розумового і духовного розвитку. Це може бути гостьова кімната у твоєму будинку, чи просто тихий куточок в маленькій квартирі. Суть у тому, щоб знайти місце для твого оновлення, місце, яке терпляче очікує на твою появу. Мені подобається. Гадаю, дуже важливо мати місце, в якому можна усамітнитися, повернувшись додому з роботи. Я міг би трохи розслабитись і позбутися денного стресу. Напевне, завдяки цьому я став би набагато приємнішою у спілкуванні людиною. З цього випливає ще один важливий момент. Ритуал усамітнення буде ефективнішим, якщо ти щодня виконуватимеш його в один і той же час. Чому? Тому що тоді він стане частиною твого усталеного режиму. Якщо ти виконуватимеш його у певний час щодня, дуже скоро денна порція тиші стане звичкою, якої ти завжди дотримуватимешся, а позитивні життєві звички неминуче приведуть тебе до твого покликання. Що-небудь іще? Так, спілкуйся з природою за будь-якої можливості. Коротка прогулянка лісом, чи навіть п'ять хвилин на грядці з помідорами на задньому дворі знову поєднають тебе із джерелом спокою, яке, можливо, зараз дрімає в тобі. Єднання з природою також дозволяє налаштуватися на нескінченну мудрість твого вищого «Я». Це самопізнання приведе тебе до незвіданих вимірів твоєї особистої сили. Ніколи не забувай про це, порадив Джуліан з хвильованим голосом. А тобі, Джуліане, цей ритуал допоміг? Звичайно. Я прокидаюся з сонцем і перше, що роблю, вирушаю до мого секретного притулку. Там я практикую серце троянди так довго, як вважаю за потрібне. Часом я проводжу в мовчазному спогляданні години, а іноді лише 10 хвилин. Результат більш-менш однаковий – глибоке відчуття внутрішньої гармонії та сплеск фізичної енергії. Ось ми підійшли до другого ритуалу. Він називається ритуал фізичної досконалості. Звучить цікаво, у чому він полягає? Він стосується догляду за фізичним станом твого тіла. Як? все просто. Ритуал фізичної досконалості ґрунтується на принципі, згідно з яким, якщо ти піклуєшся про своє тіло, то піклуєшся і про свою свідомість. Якщо ти готуєш своє тіло, ти готуєш свою свідомість. Якщо ти тренуєш своє тіло, ти тренуєш свою свідомість. Знаходь певний час кожного божого дня, щоб плекати храм твого тіла шляхом інтенсивних фізичних вправ. Змусь свою кров циркулювати, а тіло рухатися. Ти знав, що у тижні 168 годин? Ні, не знав. А це так. Принаймні 5 з цих годин слід присвятити якомусь виду фізичної діяльності. Мудреці сівани практикували древню дисципліну йоги, щоб пробудити свій фізичний потенціал – і вести динамічне здорове існування. Це було захоплююче видовище бачити цих дивовижних, фізично розвинутих людей, яким вдалося повернути час назад, стоячи на голові у центрі свого поселення. А ти займався йогою, Джуліани? Джені почала ходити на його минулого літа і каже, що це додало їй зайвих 5 років життя. Не існує єдиної стратегії, яка чарівним чином змінить твоє життя. Джоне, дозволь мені в першу чергу це тобі сказати. Тривалі та глибокі зміни настають внаслідок безперервного застосування низки методів, про які я тобі розповів. Але йога – це надзвичайно дієвий спосіб розблокувати запаси твоєї життєвої сили. Я займаюся йогою кожного ранку, і це найкраще, що я для себе роблю. Вона не тільки омолоджує моє тіло, але й повністю концентрує мій розум. Вона навіть розблокувала мої творчі здібності – це неймовірна річ. А як ще мудреці піклуються про своє тіло? Йограман та його брати і сестри також вірили, що енергійні прогулянки на свіжому повітрі, чи то гірськими стежками, чи глибоко в густих лісах, творять дива, позбавляючи втоми та повертаючи тіло його природний стан динамічності. Якщо негода не сприяє прогулянкам, вони управлялися під захистом своїх хиж. Вони могли... Пропустити прийом їжі, але ніколи не пропускали комплекс своїх щоденних вправ. «А що ж вони тоді робили в своїх хижах? Бігові доріжки?» – пожартував я. «Не зовсім. Часом вони обирали пози з йоги. Іноді я мигцем бачив, як вони виконували пару підходів віджимань на одній руці». Насправді, я думаю, для них було неважливо, що робити, тільки б приводити в рух своє тіло і наповнювати свої легені свіжим гірським повітрям. А яке відношення до всього цього має свіже повітря? Я відповім на твоє запитання улюбленим висловом йога Романа. Правильно дихати – значить правильно жити. Невже дихання таке важливе? – здивовано запитав я. Ще на початку мого перебування в Сивані мудреці навчили мене що найшвидший спосіб подвоїти чи навіть потроїти свою енергію – це опанувати мистецтво ефективного дихання. Але хіба ми всі і так не вміємо дихати, навіть немовлята? Не зовсім, Джоне. Хоча більшість з нас знає, як потрібно дихати, щоб виживати, ми ніколи не вміли дихати, щоб процвітати. Як правило, ми дихаємо занадто поверхнево і при цьому не отримуємо достатньої кількості кисню, щоб змусити тіло працювати оптимально. Здається, правильне дихання – справа не з простих. Так і є, і мудреці вирішували цю проблему наступним чином. Їхня філософія була простою – вдихай більше кисню завдяки ефективному диханню, і ти вивільниш запаси енергії та відновиш життєві сили. Добре, а з чого мені почати? Насправді це досить легко. Два чи три рази на день протягом однієї-двох хвилин думай про те, щоб дихати більш глибоко і ефективно. Як я знатиму, що дихаю ефективно? Ну, твій живіт повинен злегка здиматися. Це свідчить про те, що ти дихаєш правильно. Йограман підказав мені, що можна покласти на живіт долоні. Якщо вони підіймаються під час вдиху, значить ти правильно засвоїв техніку дихання. Дуже цікаво. Якщо тобі це подобається, значить сподобається і третій ритуал осяйного життя. Що це таке? Ритуал здорового харчування. У дні моєї роботи адвокатом я жив на постійній дієті зі стейків, смаженої картоплі та іншої шкідливої їжі. Так я харчувався у найвишуканіших ресторанах країни, але все одно наповнював своє тіло сміттям. Тоді я цього не знав, але це була одна із головних причин моєї незадоволеності. Справді? Так. Шкідливий раціон харчування відчутно впливає на життя. Він поглинає розумову та фізичну енергію. Він впливає на настрій і притуплює ясність твоєї свідомості. Йога Роман казав так. Як ти піклуєшся про своє тіло, так ти піклуєшся про свою свідомість. Припускаю, ти змінив свій раціон харчування. Докорінно. І це призвело до вражаючих змін у моєму самопочутті та вигляді. Я завжди думав, що причиною мого виснаження були стреси та напруження, від яких я потерпав на роботі, а також старість, яка тягнула до мене свої зморшкуваті пальці. У Сівані я дізнався, що моя млявість переважним чином викликана низькооктановим пальним, яким я заправляв своє тіло. Що ж їдять сіванські мудреці, щоб залишатися молодими і жвавими? Живу їжу слідувала відповідь. – Що? – Жива їжа – це відповідь. Це їжа, яка не мертва. – Та невже, Джуліане, що це за жива їжа? – нетерпляче запитав я. – По суті, жива їжа – це їжа, яка утворилась внаслідок природної взаємодії сонця, повітря, ґрунту і води. Я говорю про вегетаріанську дієту. Наповнюй свою тарілку свіжими овочами, фруктами і зернами, і ти – Житимеш безкінечно довго. Хіба це можливо? Більшості мудреців було далеко за сотню років, проте вони не виглядали старими. Якраз минулого тижня я прочитав у газеті про групу людей, які живуть на крихітному острові Окінава у східно-китайському морі. Дослідники валять натовпами на цей острів, вражені тим фактом, що на ньому зосереджена найбільша кількість довогожителів у світі. І що ж вони виявили? Що вегетаріанська дієта – це один із основних секретів їхнього довголіття. Але чи не шкодить таке харчування здоров'ю? Не схоже, що воно може дати тобі багато сили. Не забувай, сили вкрай потрібні у моїй роботі, Джуліане. Ця дієта призначена природою. Вона жива, високоенергетична і неймовірно корисна для здоров'я. Мудреці дотримуються її вже багато тисяч років. Вони називають її сатвічною чи чистою дієтою. А що стосується твого занепокоєння стосовно сили, то більшість сильних тварин на планеті, починаючи з горил і закінчуючи слонами, носять горде звання справжніх вегетаріанців. Ти знав, що горила у 30 разів сильніша за людину? Дякую за цей такий важливий і цікавий факт. Послухай, мудреці не якісь там неймовірні люди. Уся їхня мудрість базується на вічному принципі – людина повинна вести помірне життя і не вдаватися до крайнощів. Отже, якщо тобі подобається м'ясо, то ти можеш продовжувати його їсти. Просто пам'ятай, що ти перетравлюєш мертву їжу. Якщо можеш, скороти кількість червоного м'яса, яке ти споживаєш. Воно насправді важке для шлунка, а оскільки твоя травна система споживає найбільше енергії – Цінні енергетичні ресурси вичерпуються даремно. Розумієш, до чого я веду? Просто порівняй свої відчуття після того, як ти з'їв стейк, та після вживання салату. Якщо не хочеш ставати суворим вегетаріанцем, принаймні почни доповнювати кожен свій прийом їжі салатом і фруктами на десерт. Навіть це призведе до змін у якості твого фізичного стану. «Ну, це буде не так, уже й важко зробити», – відповів я. «Я багато чув про ефективність вегетаріанської дієти. Якраз минулого тижня Дженні розповідала мені, що фінські учені виявили, що 38% новоспечених вегетаріанців почали відчувати себе менш утомленими та набагато енергійнішими всього через 7 місяців свого нового способу харчування. Мені потрібно їсти салат під час кожного вживання їжі». Дивлячись на тебе, Джуліане, я готовий харчуватися самим лише салатом. Спробуй протягом місяця і сам оціни результат. Ти почуватимешся феноменально. Добре, якщо це підходить мудрецям, то це підходить і мені. Обіцяю, що спробую. Це не так уже і складно, до того ж мені вже набридло щовечора розпалювати гриль. Якщо я вмовив тебе на ритуал здорового харчування, гадаю, четвертий ритуал прийдеться тобі до душі. Твій учень усе ще тримає свою порожню чашу. Четвертий ритуал відомий під назвою «Ритуал заглиблення у знання». Він базується на сукупності понять довічного навчання і збагачення своєї бази знань на користь собі та оточуючих. Стара ідея про те, що знання – це сила. Цей ритуал передбачає набагато більше, Джоне. Знання – це лише потенційна сила. Для того, щоб проявити силу, її потрібно застосувати. Більшість людей знають, що їм слід зробити у кожній конкретній ситуації або у житті, якщо вже на те пішло. Проблема в тому, що вони не вживають щоденних, послідовних дій, щоб застосовувати знання і реалізовувати свої мрії. Ритуал заглиблення узнання зводиться до того, що ти маєш стати учнем життя. І, що більш важливо, він вимагає від тебе використання того, чому ти навчився у школі свого існування. І що ж робив Йограман та інші мудреці, щоб жити у відповідності до цього ритуалу? У них було багато допоміжних ритуалів, які вони виконували щоденно як данину ритуалу заглиблення узнання. Одна з найважливіших стратегій водночас є найпростішою. Ти можеш спробувати її вже сьогодні. Це ж не потребує багато часу, правда? Джуліан посміхнувся. Ці техніки та інструменти і підказки, якими я з тобою ділюся, зроблять твій час більш ефективним і продуктивним, ніж будь-коли не прагне, заробляючи копійку, втратити гривню. Згадай людей, які кажуть, що у них немає часу на збереження резервних даних з комп'ютера, тому що вони занадто зайняті роботою на них. Коли ці комп'ютери виходять з ладу і місяці важливої роботи йдуть коту під хвіст, вони жаліються, що не витратили кілька хвилин на день, щоб завадити цьому. Розумієш, до чого я веду? Мені слід чітко визначити пріоритети. Саме так. Спробуй перестати жити у кайданах власного розкладу. Краще зосередься на тих речах, які підказують тобі робити твоє серце і твоя совість. Коли ти почнеш інвестувати у себе і присвятиш себе виведенню своєї свідомості, тіла і душі на вищий рівень розвитку, ти відчуєш, що всередині тебе є твій особистий штурман, який скеровує тебе до дій, що принесуть найбільші та найкорисніші результати. Ти перестанеш непокоїтись через свій годинник і почнеш жити своїм життям. Згодини з тобою? То що то за прості допоміжні ритуали, якими ти хотів мене навчити? Запитав я. Регулярно читай. Читання по півгодини на день творить дива. Але мушу тебе застерегти, не слід читати аби що. Ти мусиш серйозно підійти до вибору того, чим ти збираєшся наповнити свій квітучий сад своєї свідомості. Читання мусить бути неймовірно живильним. Читай те, що покращить і тебе, і якість твого життя. А що читали мудреці? Вони проводили кожну мить, читаючи і перечитуючи древні вчення своїх пращурів. Вони поглинали філософську літературу. Я й досі пам'ятаю, як ці люди, що мали чудовий вигляд, сиділи на маленьких бамбукових стільчиках, читаючи свої дивно переплетені книги з легкими посмішками просвітлення на обличчях. Саме у Сіванні я насправді пізнав силу книг і принцип, за яким книга – це найкращий друг мудрості. Отже, мені слід почати читати усі хороші книги, які мені вдасться дістати? І так, і ні, була відповідь. Я б ніколи не почав відмовляти тебе читати стільки книг, скільки ти хочеш. Але пам'ятай, що деякі книжки необхідно розпробувати, деякі – розжувати, а деякі – проковтнути цілком. Це приводить мене до наступного зауваження. «Ти зголоднів?» «Ні, Джоне», – засміявся Джуліан, – «я просто хочу сказати тобі, що для того, щоб взяти з книги найкраще, потрібно не просто її читати» а вивчати. Читай її так само уважно, як контракти своїх важливих клієнтів, які вони приносять тобі на розгляд. Обдумуй її зміст, працюй із нею, стань з нею одним цілим. Мудреці перечитували багато мудрих книг зі своїх великих бібліотек по 10-15 разів. Вони ставилися до великих книг, як до манускриптів, священних писань божественного походження. Ого! Не вже читання насправді таке важливе? 30 хвилин на день внесуть прекрасні зміни у твоє життя, тому що ти швидко почнеш бачити неозорі запаси знань, доступних для твого використання. Ти знайдеш у друкованому вигляді відповіді на всі питання, з якими тобі доводилося стикатися. Якщо ти хочеш стати кращим юристом, батьком, другом чи коханцем, є книги, які наблизять тебе до твоїх цілей. Усі помилки, які ти зробиш у своєму житті, уже були зроблені тими, хто жив до тебе. Гадаєш, що з усіма тими труднощами, які зустрічаються на твоєму шляху, стикаєшся тільки ти? Я ніколи про це не думав, Джуліане, але я розумію, що ти маєш на увазі, і я знаю, що ти маєш рацію. «Усі проблеми, з якими довелося зіткнутися людині, та які ще чекають на неї протягом життя, уже ставали комусь на заваді», – завірив мене Джуліан. «Але більш важливе те, що відповіді та рішення уже записані на сторінках книжок. Читай правильні книги». Дізнавайся, як твої попередники вирішували задачі, які зараз стоять перед тобою. Застосовуй їхні стратегії для успіху, і ти будеш вражений покращеннями, які настануть у твоєму житті. «Які саме книги ти називаєш правильними?» – запитав я, швидко оцінивши чудову думку Джуліана. «Я залишаюся на твій розсуд, мій друже. Особисто я після повернення зі Сходу проводжу найкращу частину свого дня, читаючи біографії людей, якими я захоплююсь» а також багато літератури, що несе в собі мудрість. «Може, порекомендуєш пару назв ентузіасту-початківцю?» – сказав я, розпливаючись у широкій посмішці. Звичайно. Тобі буде корисно прочитати біографію видатного американця Бенджаміна Франкліна. Гадаю, хороший поштовх для розвитку ти знайдеш у автобіографії Магатми Ганді, яка називається «Історія моїх експериментів з правдою». Я також порадив би тобі прочитати Сідхарту Германа Гессе, надзвичайно корисну філософію Марка Аврелія і деякі з праць Сенеки. Можеш навіть прочитати книгу Наполеона Гіла «Думай і багатій». Я прочитав її минулого тижня, і вона здалася мені дуже глибокою. «Думай, і багаті», – вигукнув я, – «а я думав, що ти все залишив після серцевого нападу. Мене вже дістали усі ці керівництва по швидкому зароблянню грошей, які нав'язують нам вуличні продавці, граючи на наших слабкостях». «Спокійно, друзяко, я повністю з тобою згоден», – відповів Джуліан з усією теплотою і терплячістю мудрого, люблячого дідуся. «Я також хотів би відновити моральні якості нашого суспільства». Ця маленька книжка не про те, як покращити свій фінансовий стан, а про те, як покращити своє життя. Я буду першим, хто скаже тобі, що існує велика різниця між благополуччям і благом. Я сам пройшов крізь це, і мені знайомий біль життя під владного грошем. Книга думає і багатій про достаток, у тому числі про духовний, і про те, як привабити усе найкраще у своє життя. Її читання піде тобі на користь, але я не наполягаю. Вибач, Джуліана, я не хотів видитися агресивним обвинувачувачем, вибачився я. Гадаю, іноді моя дратівливість бере наді мною гору. Це ще одна з речей, які мені необхідно покращити. Я насправді вдячний за все те, що ти мені розповідаєш. Жодних проблем, просто читай і не переставай це робити. Хочеш почути ще щось цікаве? Що саме? Це не ти береш із книжок те, що збагачує твоє життя. Це книжки виймають із тебе те, що змінює твоє існування. Розумієш, Джоне, насправді книжки не вчать тебе нічому новому. Справді? Справді. Книжки просто допомагають тобі побачити те, що вже є в тобі. Це і є просвітлення. Після усіх своїх подорожей і досліджень я виявив, що зробив коло і повернувся назад до тієї точки, з якої почав ще юнаком. Але зараз я знаю себе і тим, ким я є, і ким можу бути. Отже, ритуал заглиблення знання полягає в тому, щоб читати і вивчати усе багатство інформації навколо. Частково. Поки що читай протягом 30 хвилин на день – все інше прийде саме, сказав Джуліан із ноткою таємничості в голосі. Добре, а який п'ятий ритуал просвітленого життя? Це ритуал власного відображення. Мудреці були твердо переконані у силі внутрішнього споглядання. Знайшовши час, щоб пізнати себе, ти єднаєшся з вимірами твого буття, про які навіть не здогадувався. Звучить досить серйозно. Насправді це дуже корисне знання. Бачиш, у середині кожного з нас приховані сплячі таланти. Знайшовши час на їх пізнання, ми їх пробуджуємо. Однак мовчазне споглядання дає ще більший результат. Цей метод зробить тебе сильнішим, спокійнішим і мудрішим. Це дуже корисний спосіб використання власного мозку. Я все ще не дуже розумію цю ідею, Джуліане. Цілком логічно. Вона була незрозумілою і для мене, коли я вперше її почув. По суті, власне відображення – це лише звичка думати. Але хіба ми всі не думаємо? Хіба це не невід'ємна частина людського існування? Що ж, більшість із нас насправді думає. Проблема в тому, що переважна більшість людей думає рівно стільки, скільки потрібно для виживання. А коли я говорю про цей ритуал, я маю на увазі мислення, достатнє для процвітання. Коли ти прочитаєш біографію Бенджаміна Франкліна, то зрозумієш, до чого я веду. Кожного вечора після важкого робочого дня він усамітнювався у тихому куточку свого дому і згадував минулий день. Він обдумував усі свої дії – позитивні та конструктивні чи негативні, які слід було виправити. Точно знаючи, що він зробив неправильно цього дня, він міг вжити негайних заходів покращення і просунутися ще далі шляхом самовдосконалення. Те ж саме робили і мудреці. Кожного вечора вони усамітнювалися у святилищі своїх хатин, усипаних пахучими пелюстками троянд, і занурювалися в глибоке споглядання. Йограман мав звичку записувати усі події дня. «І що саме він записував?» – запитав я. Він перераховував усе, чим займався, починаючи з ранкових процедур особистої гігієни і закінчуючи своїми взаємовідносинами з іншими мудрецями та походами в ліс у пошуках дров і свіжої їжі. Цікаво, що він також занотовував думки, які навідували його протягом того дня. Але ж це так складно, я ледве можу пригадати, про що думав п'ять хвилин тому, не кажучи вже про 12 годин. Ні, не складно, якщо ти щодня виконуватимеш цей ритуал. Бачиш, кожен може досягти таких самих результатів, яких досяг я. Кожен. Проблема в тому, що занадто багато людей страждають на жахливу хворобу, відому під назвою відмовка. Гадаю, і я хворів на неї в минулому, сказав я, добре розуміючи, що має на увазі мій мудрий друг. «Досить вибачатися, просто зроби це!» – вигукнув Джуліан. В його голосі вібрувала сила переконання. «Зробити що?» «Знайди час на роздуми. Візьми за звичку регулярно повертатися подумки до своїх учинків. Після того, як Йограман складав список усього того, що він зробив і про що думав в одній колонці, в іншій колонці він робив оцінку своїм діям і думкам». Опинившись лицем до лиця зі своїми думками та діями в письмовій формі, він задавав собі запитання, чи мали вони позитивну природу. Якщо так, він вирішував продовжувати віддавати їм свою безцінну енергію, оскільки у довгостроковій перспективі вони мали принести йому високі дивіденди. А що, якщо вони були негативними? Тоді він складав чіткий план до дій щодо позбавлення від них. Гадаю, буде краще, якщо ти наведеш якийсь приклад. Можна з особистого досвіду? – запитав Джуліан. Звичайно, мені було б цікаво дізнатися про одну з твоїх найпотаємніших думок, – сказав я. Взагалі-то я збирався вивідати твої. Ми обоє почали хихотіти, як пара дітлахів на шкільному дворі. Ох, ну добре, ти завжди вмів наполягти на своєму. Що ж, давай пройдемося по твоїх сьогоднішніх справах. «Запиши їх на листку паперу, що лежить на журнальному столику», – наказав Джуліан. У мене виникло відчуття, що зараз має статися щось важливе. Вперше, за багато років я знайшов час не на те, щоб щось зробити, а щоб всього лише обдумати те, що я вже зробив і про що подумав. Це було так дивно і в той же час так розумно. Врешті-решт, як я міг навіть сподіватися покращити себе і своє життя, якщо не міг знайти часу, щоб визначити, що мені слід покращити? «З чого мені почати?» – запитав я. «Почни з того, що ти робив цим ранком, і йди далі до самого вечора. Просто визнач кілька достойних уваги-моментів. Нам ще багато чого потрібно зробити, а я хочу повернутися до притча Його Романа через кілька хвилин. «Чудово, я прокинувся о пів на сьому від звуку мого електричного півня», – пожартував я. «Будь серйозним і продовжуй», – твердо відповів Джуліан. «Добре». Потім я прийняв душ і поголився, прокотнув сніданок і помчав на роботу. «А твоя сім'я? Вони що спали? Отже, я приїхав на роботу. Виявляється, мій клієнт, якому було назначено рівно о пів на восьму, чекає на мене ще з сьомої ранку, і тому він неабияк розлючений». Як ти на це відреагував? Я відплатив тією ж монетою. А що я мав зробити? Дозволити йому грубіянити мені? Хм, добре, що було далі? Далі стало ще гірше. Подзвонили із суду і сказали, що суддя Дикозвір хоче зустрітися зі мною у своєму кабінеті, і якщо я не з'явлюся там через 10 хвилин, то полетять голови. «Ти ж пам'ятаєш, дикозвіра, це ж ти дав йому прізвисько Дикий Звір після того, як він накинувся на тебе за те, що ти припаркував свій червоний Феррарі на його парковочному місці». Пригадав я, вибухнувши реготом. «Бачу, ти був би не проти про це поговорити», – відповів Джуліан. В його очах на мить заграли ті лукаві бісики, які колись були всім добре відомі. Отже, я вирушив до суду і там посварився ще з одним службовцем. На той час, коли я повернувся до свого офісу, на мене вже чекало 27 повідомлень на автовідповідачі, усі з поміткою «Терміново». Продовжувати? Так, будь ласка. Коли я вже їхав додому, мені подзвонила Дженні і попросила заїхати до її матері та забрати один із тих чудових пирогів, якими славиться моя теща. Проблема була в тому, що коли я повернув з автостради, то опинився посеред дорожнього затору, найбільшого, який мені доводилося бачити. Так я й стояв у годину пік у 40-градусну спеку, хвилюючись і відчуваючи, як спливає час. І що ти зробив? Я почав проклинати цей затор, відповів я абсолютно щиро. Я буквально горлав у своїй машині. Знаєш, що я кричав? «Не думаю, що це було б корисно для саду моєї свідомості», – м'яко посміхнувся у відповідь Джуліан. «Але це може стати хорошим добривом!» «Ні, дякую. Можливо, на цьому нам слід зупинитися. Спробуй знову оцінити свій день. Безсумнівно, озирнувшись назад, ти змінив би в ньому принаймні кілька речей, якби у тебе була така можливість». «Безсумнівно». «Наприклад, які?» «Ну...» Добре, перш за все, в ідеальному світі я прокинувся б раніше. Не думаю, що ранкова метушня йде мені на користь. Мені хотілося б, щоб ранок починався спокійніше і щоб цей спокій плавно перетікав у мій день. Гадаю, техніка серце троянди, про яку ти мені розповів раніше, стала б мені тут у пригоді. Крім того, я б дуже хотів, щоб вранці за столом збиралась уся моя сім'я, нехай навіть на сніданок буде лише миска з вівсянкою. Це надало б мені відчуття рівноваги. Мені завжди здавалось, що я проводжу замало часу з Дженні та дітьми. Але це ж ідеальний світ, і ти живеш ідеальним життям. Ти в змозі сам планувати свій день. Ти можеш мислити позитивними думками. Ти можеш утілювати свої мрії, схвильовано заговорив Джуліан. — Я знаю це. Зараз я насправді починаю відчувати, що можу усе змінити. — Чудово. Продовжую згадувати свій день, — наказав Джуліан. — Що ж, я жалкую, що кричав на своїх клієнтів, жалкую, що посварився з тим службовцем і жалкую, що горлав у дорожному заторі. — Затор від цього не зник, так? — Так, він нікуди не дівся, — погодився я. — Гадаю, тепер ти розумієш важливість ритуалу